След новината от началото на седмицата, че започва възстановяването на банята с минерална вода в квартал Овче Купел, има ли шанс София да се превърне в столица на термалните води, каквато е призвана да бъде, но все не и се случва? Поканих по тази тема Българската асоциация за термално наследство с помощта на архитекти Вело Захария. Сега ще разберем какво мислят те. Добър ден! Добър ден, здравейте. Първо, накратко, вие виждате ли стъпка в реализацията на идеята София да се обърне към своето изключително предимство – топлата минерална вода? Разбира се, София има изключителен потенциал да стане, както казате, столица на термалните бани. Но това, разбира се, трябва да се случи, когато управлението вижда това като приоритет, като има визия за цялостно възстановяване и когато няма само един единствен човек в цялата община, който се грижи ресорен за минералните води. Защото в момента всички минерални бани, които са и паметници на културата, са възложени и са под крилото на районни строители, музей на София. Така че те всъщност не са приоритетни като възстановяване за бани и за съжаление столична община от години се опитват да възстанови всичко друго на и самите бани. И това го казвам в контекста на проектите, които бяха за възстановяване на източното крило на Централна минерална баня за зали за събития. След това се кандидатства и сега е прият точно такъв прият, проект за Овче Купел, който е за частично баня, частично обаче е център за наука и, и други неща, а пък Горна Баня участваше в проект също за а, Институт по музеология. Тоест общнаята през цялото време се опитва да възстанови не точно баните, а да използва пари от европроекти, за каквото стане, използвайки темата винаги, че нямат пари и че въпросът е да се възстановят само сградите, но това не е точно така. Т.е. вие, ако ви разбирам правилно, казвате не само сградата, но и функцията. Това са важните неща. Нека обаче да припомним сега, че в понеделник започна ремонта на банята в столичния квартал Овче Купел. 8 милиона л ще бъдат инвестирани в тази реставрация, предвижда се сградата, в сградата да се правят и изследвания за ползата от минералната вода върху здравето на човека. А, и малко информация за самата сграда. Построена 1920 година, започва да функционира през 1933 година. През 80 те години още е затворена, започва да се руши. Архитектът Георги Овчаров е а, всъщност проектанта на тази сграда. След като бъде ремонтирана, банята ще бъде отворена за гражданите. Поне това е обещанието и затова нека да го как то звучи от устата на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Това е поредния знаков обект от архитектурното наследство на София, който спасяваме, така както успешно бе направено в банята в Банкия. От една страна запазваме изключителна архитектурна ценност. Наистина, всеки от нас го боли сърцето, като вижда сградата в какво състояние. Наред с това обаче използваме и съвременните технологии, използваме всички възможности, не само от бюджета, над 50% от финансирането е от общинския бюджет, но и европейски програми, за да можем заедно с научните среди да имат да Добавена стойност и да не е просто възстановена банята, а да има възможност този център за върхови постижения. Това е начинът по който ние провеждаме градски политики за опазване на културното ни наследство и за оползотворяването на минералната вода, като едно на от най-големите богатства в Софианс. Ето така звучи заявката на председателя на столичния общински съвет Георги Георгиев. Връщам се към разговора с архитект Ивайло Захариев от Българската асоциация за термално наследство. И вие разглеждате термалното наследство в България като част от културното наследство, но и а, като, доколкото разбирам от а, първите ви думи, и като необходимост да се възстанови напълно функцията на тези сгради. Точно така. Функцията на тези сгради е неделима част от самия сграден фонд и също третия компонент на това нещо е, е тр, традицията на е, културата на банята в България. А тя е изключителен микс между е, турската баня и европейската баонеология и всъщност е много интересно, различно е, средство от останалите бани и в Европа и в арабския свят. Е, но това, което Георги Георгиев казва е, само по себе си показва че баните на си приоритет, точно това, за което говорих преди малко. Всъщност, проектът за Овче Купел не предвижда възстановяването на баня единствено с фун функцията на баня, а това е залегнало и в кадастралния план и в а, опазването на наследството Всъщност, а, банята не може да бъде възстановена като нищо друго, освен баня. Ако човек е следил внимателно историята на проекта, а, ще установи, че банята е включена в Европроект за наука и след ремонта ще стане научен цел. Център с конферентни зали, а не с широко обществен достъп. А малкото пространство, в което ще има басейни и бани, е предвидено за ночна дейност и въздействие на минералната вода върху човека, което отново не гарантира достъп на хората до минералната вода. Сега, а... нека да кажем, че вашата организация, Българ... Българската асоциация а, за а, термално, термално наследство следствие. е наследник на една спонтанна група а, гражданска, инициатива. гражданска инициатива, която се казваше да бъде баня. Нали? Още от тогава се заявихте, искаме, искаме си баните, искаме си минералната да, вода, така. тя да бъде достъпна. Обаче, обаче а, изчетох всичко, което излизало по темата за овче Купел и виждам а, доста отговорно утвърдение от страна на районния кмет, че тук директно цитирам официалният дебит на извора е 4,5 литра в секунда, а позволеното ползване на националната специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация за един оречен период, нали, това е изследване, което е направено, е бил 4,7 литра на секунда и следва въпроса откъде ще има вода за банята изобщо. Да, чухме тези твърдения. Експерти по геохидрология, по геохидрология, мисля, че се казват, посочат, че дебитът е реално повече от посоченият, който господин Стефанов Цитира, и че предстои проучване за да се установи реалното състояние на извора. Всъщност, до банята има и голяма резервуар и в момента, и веднъж достигнала до него вода, чрез изпълнването може да се разпределя водата между банята и басейна на болницата. Разбира се, това е свързано с средства, които столична община трябва да отпусне, но, но дебита, за който говорим, най-вероятно е по-голям и ще стигне и за двете неща при правилно използване на изворите. Сега аз ви връщам на това, което а, усещам от ваша страна като критика на концепцията на а, столична община по отношение на баните в София. Казвате, че а, този двоен подход 50 на 50, хем баня, хем научен център, хем баня, хем музей а, води, до, води до къде? Ами води до това, че нямаме нито едното, нито другото. Ние имаме прекрасния пример с Централна минерална баня, за който столичната община също от години твърди пир кампания има и какво ли не, че ще бъде възстановена банята. Както виждате обаче, от Централна минерална баня е само частта, която е направена на музей на София. Тоест общината и, и в това знаково пространство показва, че всъщност няма сила и приоритет да възстанови баните, защото се правят едни конкурси точно от общината, които уж защитаваха темата за баня. А миналата година през април главният архитект Здравко Здравков написа а, доклад, който трябваше да бъде екшен план за възстановяване на банята в източното криво на Централна Минерална баня. Една година по-късно -по ние сме а, почти края на март. Една година по-късно няма никакъв резултат и ние поздои трябва да търсиме резултати какво планира а, столична община за Централна Минерална баня. Аз ще върна още малко назад историята. Ние всъщност имаме и, и дворец в центъра на София, който е разделен между Националната галерия и Етнографския музей. И всъщност сега се предлага трети подобен вариант в Овче Купел да имаме център за върхови постижения научни и отделно баня. Виждаме, че съвременния подход към нас сграда и развитието, на което и да от тези отделни дейности, дали ще е музей, дали ще е съвременен бълнеоложки център, изисква развитие във времето и не можем да си позволим стари сгради, които и без това не са толкова големи, да бъдат и разделени на 50 на 50. Тоест, проекта Мирак ни НИЩУКА е абсурден и той се доказва във времето, че не работи, но още повече, че столична община доказва, че не иска и да ги доведе до край. Тоест, ние нямаме сигурност, че в Овчи Купа ще имаме различна ситуация от тази в Централна минерална баня. Добре, обаче, и... айде да видим какво се случва, когато се доведе до край една идея за възстановяване на баня, а, там където имаше възстановяване на архитектурната прелест на сградата, примерът с банкия. Чудесен пример, да. Кое е чудесното според вас? С -с -с, всъщност, а... Ходил ли сте там, ползвали ли сте я като баня, за да кажете чудесен пример? Аз съм я ползвали като баня преди 20-ти на години, преди да затвори и сега като вече спад център. Значи чудесен пример от към възстановяването на сградата. Тя е прекрасно реконструирана, реставрирани са всички важни детайли от епохата и е една чудесна европейска сграда, която връща София на термалната карта, така да се каже. Но... С една поредица от помещения, които не могат да се използват, с ограничения, достъпа е доста съмнителен като широк, защото всъщност цената не е никак ниска а, и, и може би стоят и още някакви въпроси, които хората си задават, особено в разгорещените дискусии в социалните мрежи. Няма да цитирам всичко, свързано включително с... А, питания относно управлението на, на тази а, на, на бих, сградата в нейната да, функция? Да, разбирам ви. Аз бих коментирал следното нещо. А, пак да кажа, бан, банята е възстановена прекрасно, но начина и на управление има какво да се подобри. В този смисъл, че за момента е отворена само част от банята. А, едното крило работи, другото не работи все още. И освен това тя работи не като баня, а като спа-център, което е съвсем различно от автентичното преживяване на банята, за което знаеме. Това всъщност... е нещо важно. Нека, нека да акцентираме на него. Защото казвате, едно е спа-център, друго е баня. Този особен, наистина културен продукт, който а, ни свързва с а, мястото, на което сме имали шанса да се родим. А, Балканите, таз, този кръстопът между изтока и запада, наистина и Ориента, а, и а, европейски европейското ни а, съществуване и това не е само от сега. А, до каква степен има разлика между концепцията за спатуризъм и концепцията за а, термални градове? Използване на термалните води на, на които е, са богати българските градове. Възможно ли е интересите на спа хотелите да се разминават сериозно с това да има работеща стара баня в градовете ни? според нас всъщност тези два продукта даже могат и да се допълват защото не може да изключим нито едната, нито другата а, тенденция, така да кажем разбира се в спа-комплексите -ком... имат своите плюсове това, това, че може да отидете семейно на почивка или нещо подобно нали, там се ползва с бански мъже жени, и деца са заедно така че това категорично е плюс на спа-индустрията но минусът е първо в това нещо, че а, в банята, както а, започнахме да говорим, тя е традиционна култура, която ние сме имали и всъщност там човек влиза а, гол и той става сам, сам със себе си, ако мога да кажа по този начин и да а, а, причиства и тялото и душата. Но другото важно нещо е, а, че всъщност в баните се изпълнява всеки ден водата, т.е. тя е течаща минерална вода и тя минава всеки ден през басейните, те се почистват и Абсолютно различна от познането на басейни с химия в, в спа центровете. Mm -hmm. Тоест, това са едни изначално различни и като тенденция неща, и като развитие в туризма, но според нас те се допълват и ние не, не искаме да противопоставяме двете неща. Просто не виждам смисъл. Да, обаче, просто се обогатяват градовете. Би трябвало да е така. Тоест, те се допълват на теория, но на практика ние виждаме и в Хисария, и в Велинград, че интересите на спа хотелите може да се разминават сериозно. Това да има работеща стара баня. А почти да. никъде не работят да. старите бани. Да, точно този проблем всъщност ние се опитваме да обърнем внимание върху него, тъй като все повече места развиват дори баните като спа-центърове като в случая с банкия. Тоест ние имаме едно цялостно неразбиране към тази стара традиция за която говориме и в много държави като Испания, където имат наследство от арабите и в Турция има много запазени бани от време и те се ползват по начин по който са се ползвали преди стотици години. Да не говориме, че в Япония има абсолютно във всеки квартал в Токио, въпреки, че Токио няма минерална вода. Тоест .е. това се напомням за отделни различни държави по света, за да кажа, че това не е някаква забравена история или нещо, за което вече не се говори. Напротив, това са абсолютно пълноценни места за релакс които може да ползваме всеки ден и ние, включително и в центъра на София. Сега, а, последно няма... нещо, с което искам да ви провокирам. А, вие казвате, вие казвате а, сега, тук става на практика ни рак, нито риба, нито ни, рак. Ни, штука, а, ни да. рак, нито штука. Нито рак, нито штука, за, за да се усвояте ние европейски пари от фонд наука. Ама каква наука, когато хората си искат банята? Но пък, а, сега, Питам ви, ако това е начинът да се запазят или възстановят уникалните бани в София и примерно да се предпазят било от разруха, било от поглъщането им от частни играчи, тогава не си ли струва, ако е просто умно направено? Точно така, ако е умно направено и ако е цялото баня, би било чудесно. Проблемът е в това, че общината не търси правилното финансиране, т.е. тя не търси обществената нужда или развитието на визията на този град. Тя гледа по какви европейски програми могат да се спечелят пари и се нагажда към спасяването на тези сгради само по този начин. А ние знаем, че бюджета на столична община е доста голям и разбира се, че има много други пара, за които трябва, трябва да се отделя, но със сигурност. Веднъж годишно могат да се отделят именно тези 8 милиона изцяло от бюджета на общината за възстановяване тази година на Овчекупа, другата година на Горна Бани и третата година, да кажем, на Княжево. Mm -hmm. Тоест, тук става дума точно за управленска немощ. Тоест, общината не работи за интереса на града, какъвто той би бил, както говорихме, като, столична, като европейска термална столица, а се работи по един абсолютно сбъркан модел. И другото, което... Защото, да кажа... според вас се тръгва от... Къде могат, от къде могат да дойдат парите, т.е. от финансирането, а не от това, кой ще го използва Разбира се. и за какво ще Искам, да, искам да ви обърна внимание, е всъщност сега Овче Купа се стори по четвърти проект, който се внася. Т.е. Пър, първите три проекта бяха, първите три обществени поръчки бяха прекратени по различни причини. Едната беше, че не бяха спазени изискванията дори на Министерството на културата за опазване на паметника, то беше по сигнал на а, Антикорупционния фонд за а, с, а сериозни закононарушения. Т.е. три пъти тази поръчка вече е била спирана поради различни причини и не сме я спрели. Ние държавата я е спира по някакви начини. Т.е. четвъртия път, в който сега проекта минава, не знаеме как... Първо ние не познаваме проекта за пореден път. А, общината не ни запознава с проекта и ние сме искали поздой а, желание да видиме този проект и, сте вече цял месец нямаме отговор и всъщност това бавене поражда именно тези съмнения, за които говорим. Т.е. ние не знаем как общественият ресурс, който са парите, сградата и водата, ще бъде използван в обществена полза по-натам. Легитимен въпрос поставяте. Последно от мен, какво ще следите в този процес по възстановяване на банята в Овче Купел? Очевидно документацията, очевидно тази информация, която според вас липсва. Ще следиме също и ремонта, защото банята в банки беше възстановена за две години, а пък банята в Овчо трябва да бъде възстановена до края на тази година, т.е. има 9 месеца, за да изпълна точно тези европейски а, програми, по които част от финансирането тече. Искам да ви обърна внимание, че общината, след като три, а, три процедури се провалиха по начин по който бяха оформени, общината намери а, пари, а, 4,5 милиона лева, за да възстанови сглядата от собствения си бюджет. Тоест тя може спокойно да намери останалите 3 милиона лева, за които говорим, които търси европейско финансиране. А проблема в това нещо е, че всъщност целият ремонт е разделен в две фази, което противоречи на режима и за, и за опазване. Тоест, ние не знаеме, след като се завърши по европроект, тази сграда ще има ли обществен достъп или ще бъде използвана предимно за наука. Това е проблема, който виждаме ние от самото начало. Остават поне два сериозно отворени въпроса, по които ще продължим да търсим отговорите в Хоризонт Добъд. Благодаря на архитект Ивайло Захариев от Българската Но... асоциация за термално наследство.